Was ist die erste Kibla für Muslime? Die Al-Aqsa Moschee ist die erste Kibla für die Muslime. O Allah, befreie sie von der Besatzung der Juden.